əl izhar əl izhar sözünün lüqəti mənası bəyan etmək deməkdir. İstilahi mənada isə Nunu sakin və ya tənvini açıq şəkildə və qünnəsiz oxumağa deyilir. Nunu sakin və ya tənvillərdən sonra bu alt ərif gələrsə Hə Xa Ayn Qayn Həmzə, h hə. Bu zaman, nun sakin və ya təmvinlər aidin şəkildə tələfiz olunar. Və həmçinin bu hərflərə, boğaz hərflər də deyilir. Misal olaraq, min hədin, sözlü misal getirmək olar. Min hədin. Və fikir verin, burada nun sakindan sonra hə hərfi gəlmişdir. Ve hərfi gördüğümüz kimi izhar hərfilərdendir. Bu zaman min hadin hədin, yani sakinluğun, açıq və aşkar şəkildə tələfiz olunur. Veya tənbillərə aid bir misal getirmek olar. Həkimun alim. Həkimun alim. <hakimun> alim> və burada da tənbillərden um gelmişdir. Həkimun sözünün sonunda olan. Və tənbillərdən sonra ayni hərfi gəlmişdir və bu ayni hərfi də əcəz sıraya baxsaq, izhar hərflərdəndir. Və bu zaman un açıq və aşkar şəkildə tələffiz olunmuşdur. İndi isə qaydanı mən bir də izah edəcəm və təkrarlayacağım. Dərsə baxın, əl izhar sözünün lügəti mənası bəyan etmək deməkdir. Yəni, izhar ərəb dilində Idharan, açıq aşkar və ya bəyən etmək mənasında gəlir. İstilahi mənada isə nunu sakin və ya tənvini açıq şəkildə. Yəni, əgər nun sakin, yəni sükununun və ya tənvinlər hər hansı bir həriflərə rast gələrsə, bu zaman nun sakin, yəni sükununun və ya tənvinlər heç bir qünnə edilmədən və ğünnə də burundan çıxan səsə deyilir. Buna misal olaraq ən ən küm misalları çəkə bilərik və əcər nunu sakin və ya tənvillər bu altı hərifə rast gələrsə bunlar da hə, xa ain, qain həmzə, yəni əlif və ya hədir. Bu zaman Nun sakin və ya təmvillər açıq-aşqar bir şəkildə tələfiz olunacaqdır. Həmçinin nun sakin və ya sonra bu altı əlif gələrsə, yenə təkrarlayan həlifləri hə, xa, ain, vain, həmzə, yəni əlif və hə. Bu zaman nun sakin və ya təmvillər açıq və aydın bir şəkildə tələfiz olunacaqdır. Misal olaraq, min hədin sözünə baxın, fikir verin, mən bu sözü min hədin açıq bir şəkildə tələfüs etdim. Min hədin səbəbi, çünki sükunlunundur, min sözünün sonu sükunlunundur və hədin sözünün başlanğıcı isə izhar hərflərindən oran hə hərfidir. Və ikinci bir misal, hakimun alim, hakimun sözünün sonunda tənvin dammadır. Hansı ki, bu da tənvinlərin bir qismindəndir və alimun sözünün başlanğıcı ayn hərfidir ki, hansı ki, bu da izhar hərflərindəndir və bu zaman qayda baş verər və qayda, yəni tənvinlər və ya sukununun açıq və aşıqar şəkildə tələffüs olunacaqdır.